a um. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تجith falenderimet lavdrimet adhurimet ona tokun Allahu taaza wa jel per sa paqe dhe bekimet e ti qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e ti shoket dhe te gjith ata qe ndjekin kete rrug deri ne diten e fund te kse bote shikua stenderuar vllazër dhe motra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nësë Allahë nëzogjel që të bëjë këtë takim tonin son të të bekuar, të dobishëm praneve dhe të pranuar të kallahu gjellegjelallu hu me shpres që të nashpërblen për mundin e spjegimit dhe ndëgjimit në këtë bot dhe botën tjetër. Jemi në takim me emisionin ton tashmë të njërë për juve që ka thot feja. Normalisht me temat të ndryshme dhe kemi seruar në fillim atje se që ka nënkuptoj në me eqenjë këtë titullë, që ka thot feja. Në emision e fundit kemi filuar që të flasim për disa keqkuptime, bestytni të përhapura në mesin e muslimanve, e që fatë kjecisht kryhën në amër të fesë, e që feja thotë nuk bënd të bëhen. Andaj sa njerëz për shambullë kërkojnë shërim në amër të fesë për mes hajmalive të ndryshme, për mes veprime të ndryshme dhe ne u bendëm në emision e kaluar, se të gjitha këtu feja islame i refuzën. Ta të kemi sëruar se mbi cilin regull një musliman dhe një muslimane mund të ndërtojnë kuptimin e drejt të përdorimit të mjetëve që u duen për qëfar do lojt qëlimit që ata dojnë të realizohen. Qofta e shërima, po qka do qoft tjetër. Sonte, me lejnë Allahu Gjellën e Gjellalu hu, do të vazhdojmë me emisionin tonë. Mir po do të jetë një takim, të them kështu, i jashtëzakonshëm. Për shkak të një ngjarje të jashtëzakonshme. Rrjedhja Red, e akt misioni do të ishte në rregull të ishte një të me një temë të ngjajshme me temën e kaluar. Do thotë po ndonjë besëtinë të rradhas veprim të, të, të shëmtuar por të përhapur në mes të muslimanëve dhe të sqarojmë se çka thot fitja për këtë veprim. Mir po të gjithimi të shmitar të një zhvillimi interesant, të një nxarje jo të rëndomt që përndodhë sot në bot. Një nxarje që është provokuar, është provokuar në mas të madhe, nga një nxarje tjetër. Dhe tash me kam filuar nxarjet të marin për masa të më dha, ndërkom të areshtë, dhe të shëndron një konflikt Të jetër të e the resection. Të gjithë jeni dëshmitar se para disa kohëve është lansuar në rrjetin internetet një pjesë nga një film i ngjëzuar nga disa njerëz në një vend të caktuar e që përmbajtja e këtij filmi ka të bëjë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka të bëj me të dërguarin ton. Por, aja që është prezentuar në atë film, ka provokuar në mas të madhen djenet e gjithdo muslimani dhe muslimani në bot kudo që janë. është prezentuar një njeri që mund tjetë kush do qof në bot, për e si Muhamedi sallallahu aleyhu sallam. është prezentuar në mënyr të jetë shëmtuar, të jetë irituar, të e të qëroditur. Dhe, pa tëshim, kërë zhvillim ka produar tash edhe efektet e ndryshme, po thejmë kështu, të dhunës, të sulmeve, tash më kam filluar të lemron edhe viktimet e para, e Allahu e din se si dhëtë përfundan kjo nxarje. Tek një është situatë më e qetë, nuk ka ndë një levizje në këtë drejtim, por bota, pa dyshim se e ka kuptuar shumë sirëzisht këtë që pëndonë. Andaj patëm në Libi, sulme ndaj disa ambasadave, ku patëm edhe viktima, ndërë cilët ishte edhe ambasadori shtetive të bashkuarat Amerikës, ne jemen sulme, ne e gjibë viktima, protestat e përgjakshme, dire tje në Afganistan, e Pakistan, e vendet, të ndryshme të botës islame, të që kanë filluar edhe në Turqi të përhapën, të gjithë i janë ngritur njëzëri, duke shprejhur revolten, duke shprejhur, pa dyshim, edhe mlefin dhe uretjen për atë film që ka provokuar, si kur që e tsej ka në masë të madhe, ndjenjen, besimin, tas janë të e muslimanëve Anan ibn Bot, Anan ibn Botës. Andaj nuk duhet që edhe ne të jemi të shkëqyjur nga kjo ngjarje, edhe të shtiremi kimse nuk po ndodh asgjë. Edhe të vazhdojmë tema të tjera. Jo, dëshiroj që sonte me lejen e Allahut xhallahu ala të flas për këtë temë. Edhe pse duhet bër më tepër se të folurit. Mirë, po kjo është aja që është e mundëshme për momentin. Dhe këtë bisetë sonë të shikujë në ruar, po e fillaj me këtë hyurje. Kër e dërgëjë Allahu Gjall e Gjelal i Muhammedin sallallahu aleyhiho sallem, pa dëshim se pritit e njerëzve ishin të lojlojshme. Disa e pritën me shumë gëzim, nga se vërrejtën nëmsimet e ti Shënja të mshires, gjetën nëmsimet e ti rrugdaljen nga kaosi, nga fesadi, nga shkatrimi që kështë e kapluar njerëzimin. Dhe nuk hezituan, ju përgjegjen thiris ti me njëhera. Disa dhe tjirë kështë e nevoj që edhe më tepër të japin vetës e tyre kohë, për ta verifikuar saksin e këti misioni. Anda në fillim, ishin armisht të këti misioni, par, pas pak ditve, javëve, apo muajve, u shëndruan në meqë dhe mbrajtës të këti misioni. E disat të tjirë vazhduan më armishti, vazhduan më uretja. Dhe i risa, pa dëshim se, uretja, fillajtë e shëndruat në një luft, te për të rëzikshme, në një luft të përgjakhshme, në dërv lazërora në meke, dhe në atë mas, sa që Muhammed sërë Allahu a.s. u detirua që të alëshej meken, shkoj në Medine, në një ambjent më të qetë, në një ambjent më të sigurët, që të largohet dhunës, që të largohet gjakot, që të largohet luftërave, por Armejqët e këti misioni tentuan që ta zgjati ndorën edhe dhe në Medina atje, të përzijen edhe atje, dhe të tentojnë që ta rënojnë mision në pejgameri sasallëm. Mos të lejojnë që ta ketë sukses. Në Medina kështë qifut, jahudi, që këshin ardhën më herët, dhe ata ishë në pritje të një të dërguarit, që do të vindë të nga se e kishin të shkrua në libet të tjune. Po në moment një kur u bendën se kjo i dërguar që ate e pritni nuk ishte nga ata, por ishte nga Arabët, atër vendasën që mos t'i përgjigjen dhe t'japin për parësi i natëve të tyre paratës e vërtetës. Kjo që Muhammedi sallallahu alësallam, nga njëra anë, ishte vazhdimisht në presion e dhunës e korejshve të mekës, që në luftën e parë, u afruan dhejtë e kmekeja, për të sulmuar tash edhe në Medine, duatë them, u afruan dhejtë e Medine, për të sulmuar edhe në Medine, edhe përse tash ma i kishtë braktisë, nuk kishtë të bëndë të më mërë me ta. Por, mlefi dhe uretja nuk i latë qetë të qetë kure ishte mekes. Kse radhe, nuk ishin aktorët e kësaj uretja dhe kësaj luft të vetën kure ishte mekes, por i shoqruan në këtë luft edhe që i fotit e Dhe kështu vazhdoj, Muhamedi sallallahu a.sallem që të përhap mesion e ti nga njëra anë dhe nga në tjetër të mbrojët në njërat të ndryshme nga sulmet dhe intrigat që i thërnë në nëvajdimësi armeshtë ti. Në gjitha këtu zhvillime shkuet në ruar, Muhamedi sallallahu a.sallem dolin nga dhënimëtar. E që liraj me e kërë u përhap feja ti dhe shumë fisa arabe u futën në fene Allah Gjellewala dhe risa ishte edhe vet gjallë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. E pas taj vdysh pega meri sallallahu aleyhi sallam, ishte njëri, dhe fillaj dëvajdante për hapja fese Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Qfar është interesant në tërë këtë? Shumë armeq që ishim përbetuar se do ta luftonin deri në fund u gjunjëzuan para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo për shkak të dhunës. Por misioni i tij kishte një sekret, që i bënte njerëzit të porulen para tij, të hiqtin dorën nga armiqësia. Dhe mos të mbetën në zhytun e armiqësi përveçse një grup i caktuar njerëzish të prirur nga urrejtja, të prirur nga inati, që devjimi dhe Njëronza u ka qistë verbruar syt. Të dhërat u meniten mijëra që kanë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne dua të them që de këtu vazhdoi. Shekull pas shekulli, gjenerat pas gjenerate. Është çoha e armisht e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk patën rastin që të anpashnin me vlera fenë i Muhammedis a.s. Ta më pashtnin me fakte dhe të vërteta. Nuk pa të mundës i kështu. Ma dje usë mbrapsën në gjdo betej dhe humbën. Kur dështuan dhe kur panës e është e pa mundëshme të përbalohet me fakte një fenë dërtuar në fakte. Me argumente një fenë dërtuar në argumente. A tjerë për zgjedhën për vetën e tyunë. Që nga kohaja e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam, en vardim si gjithmonë mjeti i tyre ishte shpifja, akuza, furia, sharrja, fjalët e dyta ulta e kështu me radhë. E këtij gjitha këto asnjë herë as thoishte gjall, por edhe kur vdiç nuk i bënën dëm Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam. A, a dukse rradhë se kërë që ishin karikaturat e mëherëshme, edhe filmi, edhe gjithdo që tjetër, nuk i bëndë dëmë Muhammedi sallallahu a.sallam. Ju vetëm një film, por një makineri e tër filmash, makineri e tër e produksion të filmave, në qovë se mobilizot, dhe bashkpunan njëra me tjetërën, për ta prezentuarë, Muhammedin sallallahu a.sallam si të rëzekshëm, si të pavler, si të ashtu si kur dëshiruan të apë prezentojnë. Të gjitha ato prezentimet dhëtë dështojnë, nuk dhëtë kënë fryute. Për nga po e themin e këtë, po e themin me garanë së të asaj që ka thonë Zotë Gjelle Gjelalë, unë Koran. Inna kefejna kelmust të heziin. Allah u thëtë, ne të mjaftojmë, kunder atyre që talën me ty. Andaj Allahu Gjellewala ka marë për mbivete që të mpush të gjitha tendensat për devalvimin emisionit të Muhammedet sallallahu aleyhi sallam. Nga se kush e ka përzidh si të dërguar? Allahu Gjellewala. Kush e ka dërguar? Allahu Gjellewala. Kush e ka ngarkuar me atë mision madhë shpalli? Allahu Gjellewala. Andaj ajtë të të mbronë. Pavarësisht fuqisë atyre që sulmojnë. Pavarësisht sasisë së parave që derdhën për këtë qëllim të dytë. Pavarësisht grupimit të madh të njerëzve që bëhet në këtë tim, pavarësisht gjitha këtyre. Dhe në anën tjetër, pavarësisht dobësisë pjesëtarëve të festës së tij, mos organizimit të duhur për çarrjes pa mundësis materiale, e kështë të mëradë, pa mërësisht të gjithë të këtyre, Allahu gjellë hua ala do të ndihman të të tërguar në ti. Nështë aje ka tërguar, Allahu gjellë gjellë hu, thot, hua allëzhi, arsala rasulahu bilhuda, wa dinil haqi, li ju dhhirahu wa ala dini kulli. Aje është, aje Allahu, aje ka tërgu, u e ledhi, ersële Rasulahu Bilhuda, ajer që e ka dërguar, këtë dërguar me udhëzim, dhe me fetë vërtet, që ta bënë dominantën bëjë gjitha fetë dhe ideologjit, dhe kështë të të mbetët, mund të miren tokat e muslimanve, nga se mund të ushtrakish më të dobet, mund të që musliman mos tjenë në nivelin edur të mbrojqës, mund tjenë dhe të mporshtën, Po asë një herë, asë një herë, nuk mund të mposhtët feja, misioni me sënë erdë Muhammedi sallallahu alesim, nuk mund të poshtët kur. Për shkak se Allahua ka dërguar. Ana nuk mund të vjen asë një ideologi, asë një mendim, asë asni një filozofi, asë një e cila do t'i konkuran feja së Muhammedi sallallahu alesim që i edhe nga Allahua gjellë e wala. Êshtë e pa mund shmë nuk kaumundi. Si. Andai kët aspekt është i mbrojtur, dhe është ngavndimtar. E çfarë mbetet për tjetër? Mbetet që ne si muslimanë të shikojmë se si çëndrojmë ne përballë të gjitha kësaj që po ndodh. A jemi duke vepruar si duhet? A jemi në nivelin e duhur të përgjithësisë? Qëfar mund të përfitujmë një nga gjitha këtu zhvillime? Kërë është më rëndësi. Dërsa sa për Muhammedin s.a.sallem, asë njërë më së le vizni. Sa për ta, illa të nësuruh. Allahu Gjellewa ala thot, illa të nësuruh, faqad nasarahu Allah. Ne qofë se ju se ndihmani. Ne qofë se ju nuk e përkrahni. Faqad nasarahu Allah. Mi afton që Allahu e ka ndihmuar. Dhe Allahu dhe të ndihmanë. Mirë, po problemi është se këmë bëjtë e minin. Problemi është se qëfar do të bëjmëni. Këto është pytja. Këto është problemi. Ne sot në përbot shohem reagimet e ndryshmet e muslimanme. Që duhet të flasë me, me, me shumë për e tyrim, nuk mund të pajtohemi, e kuptajmë lefin, e kuptaj emosionin, e kuptoj atë që i ka shtyrë të bëjnë këtë, po nuk e arsujetoj. Nuk arsujetohet djegja, vrasja, nuk bëjnë kështu muslimant. Nuk kush këni reagemi i duhur për të ambrut Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Dhe po dëshmohet se, si kur të jetë një veprim i orkestruar, i organizuar, apo që kras film e që teorikisht sharan, se kush janë muslimant, nga se e kanë gjakpirës të dërguarin, apo, <coughs> falni, bënë dhe veprime, që në disa raste, vërtetojnë atë që, është dashtë të thuhet. Dhe përthojnë se dikush, është duke u marë me dy aspektet, edhe atë teorike, edhe atë praktike, dërsa të tjertë kanë betë të shikua, nuk përdi në që farë përbëhet. Po Adëni duhet që, të mbrojnë Muhammedin sallallahu al-sallam, epse në vendin tonë, nuk jam bërë organizimë për këtë qështje, në masën e duhur, nuk jam bërë levizet e duhurra, nuk jam bërën deklaratet e duhurra, për me që i thatë, nuk duhet të në besë mduar këshë. Mohamedi sallallahu alesallem nuk duhet të ndihmuat në sezonat saktuara, në periudet saktuara, për duhet gjithë mund të jemi, gjithë mund të jemi, tautil q me veprat tona me fjalet tona me me dashurin ton me zvete me sjelljen ton me moralin ton me solidaritetin ton u tregojm te tjerve se si ne ka mbsu muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashndëruar ata mund ta ata mund ta fyun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ata mund gënien por realiteti nuk mund ta ndryshojnë nga sigjeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka çe do të mbetet dëshmitari më i mirë se çfarë burrë ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam historia e muslimanve çlirimeve është dëshmitari më i mirë se kush ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo kush e ka shkruar nga një histori edhe të çlirimeve edhe të pushtimeve edhe urdhëheve edhe të sundimeve Çdo kush e ka, e kanë kanë një histori, nuk mund të fshihet kjo. Dhe ne kemi një histori. Prandaj i më të hapur. I më të hapur çe të debatojmë kujt i bie më hise dhuna, neve apo të tjerëve. Kujt i bie më tepër hise? Mashtrimi, a moraliteti? Kujt shikojmë historikisht? T'ku na jëm këtu? nga si duket dëshiron të na vuën në qafë dhënshëm. A ndai mund të thuash për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? A mund thuash, për shembull, po them, a mund thuash se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka të nik pa moral? Po mund të shpefosh, mund të akuzosh. Po një njerëj që ka pasur një pushtet të pakontestueshëm mesin e sahabëve të i përzidhur i Allahut azza wa jall gjat 23 vjetëve, 23, 23 vjet kanë pasë qasje dë vazhdush me shokët e ti të ditë kaj. Së so te dinë që farëbën kërëtare, apo mbretë, apo kërëministri në qasët saktuara, por nuk i qasje jashtë atyre kohërave, kushërë që farëbën me kënërën. Dhe me gjithë këtë privacit madhe që e kanë, u dalin aferat të saktuara. A kanë dhënë e aferët saktuara, Muhammedis a sallëm? Në kushët ka pasë shumë grahë. Po, për i ka pas gra, e ka di si ka gra, menderi ka pas. Një pa po aferë seksuale që ka abuzua ndo kënë, ka nga cmuar ndo kënë, a ka kështu. 23 vite, as një. Andaj, gra që i ka pas Muhammedi s.a.s. Një ka pas vetëm të virgjër. Të gjithë dhe i ka pas gra të lshuara, të divërcuara, u kam dhe kur burat, plaka, në ka mërë për interesat saktuarat që kekshin të bëjë në misionit ti, e që nuk është këtë tema jon tash, por edhe kjartë e dëshmi tjater e radhësë, nuk e kekshte epshin pe gamberi së asur në agendin e ti. Ose dhuna, Mohamendi sallallahu aleyhu sallam nuk ishte i dhundëshmë, për kënë razi, historia ti dëshma se ishte mshirë për botrat. Dhe ke ka bërë të foqeshëm, Dhe këja ka bërë që njerët të hinë në fina lata suxelë, jo shpata e ti. Nga se arabët pa të nërasin, për se afermi, të shuaj një njeri që s'kishin partën gjashëm e te. Ma dhjithë edhe në të gjithë tha, vlerësime që janë bërë dhe një më tani, ku janë klasifikuar njerët për kanë dikimi i tyre, Mohamedi Sasarëm ka zënë gjithë më vendin e parë. Për shtë në rësye? Për shkak të dhunës e është kaktë moralit të silljes. Në çdo rast e kishë i tillë. Jo vetëm kur ishte i dobët, e çdo kush thon thot po s'pa çfarë të bën, por edhe kur ishte i fortë. Edhe kur u fut në Mekë. Shikoni moralin e ngadhimtarit kur u fut në Mekë. Çfaru tha? I mlodhi kur ishte Mekës. Ata që e kishin dëbuar, ata që e kishin privuar nga çdo e drejtë në Mekë, ata do shokte vet pa këshin marë pasurit, i këshin luftuar për vite e vite e merad, dhimbje të shumëta, viktimat të shumëta, dhe ta është mu fot nga dhdimtar, i mblodit të gjithë dhe u tha, qëfar me ndoni së të të bëjmë i juve? Thanë, ti e bujari, e njehni nësë është bujarë, dhe për tërë vitit konfliktit, nuk e këshin humë për për shtypen se kë është i burë një mirë, Kështë të mund të kesh me t'i kërë raportet mira. Dhe në konflikt në par, ajë të tërganë agresivitet të dhunë dhe të ndryshërë mendimin për të të thë. U, ja, të kom njofë për ndryshe. Shikane, 23 vite konflikt dëvajdushëm dhe për asë një qast, armi shtetit nuk e ndryshuan mendin se është bojari i drejti dhe i buti. Dhe këtë ja konfirmuan edhe në takimin me te. E bu Sufjanit, utakua me Heraklion, ende pa u qësiru mekja, ende ishte udheqës i mekës, Ebu Sufjoni. Heraklion, brejt i Romagve, utakua me Ebu Sufjonin, në Sham, kur ajk ishte shkuar me një grupë arabësh për të rekti. I tha, ti për të ardhë këtu, duhet kalësh nga Muhamedi, sosër, nga se rrugë e me kelive, për shku në Sham, në Sirin, në Damask, kalën ka Medine, në Sham, Tha se ti lufti me të, si kalon? Sot kemi paqe. Por ti e ke thyer disa herë paqen, a nuk je frikës se këy e thën këso radhë? Tha tiuaj nuk e thën. Shikoj? Armik, luft janë. Dëshmon për të se juaj nuk e thën. Kështu e njohën. Jo vetëm ata të kohës së ti, por deklarata të shumta, të shumta, të shumta të shumë filozofëve, mendimtarëve, shkencëtarëve që dëshmuan dhe u gjunjëzuan para moralit të Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Antaj kë pobo që është kapluar me krizat të shumë të marale, me e shumta morale, me probleme të ndryshme sociale. Çfarë th안 studiuës të ndryshëm për këtë çështje? Një nga ata Bernard Shaw, çfarë tha? Tha se do t'i mjaftojnë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që duke pirë një kafe të shiron probleme të njerëzimit. Nuk th안 na kështu, ata th안 kështu. Kështu e njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për ndaj gjitha tendensë për të shfaqë në ndryshe, me automatizëm, me automatizëm kuptuat se është shpifje. Por nuk e beson kush atë e u borë. Jemi binë nësë ata vetë që e përduan këtë film të ndytë, të pëstë, ata vetë nuk besojnë në atë që e kam borë, por të prirën nga mlefe dhe uretje e kam borë. Ndani nuk, nuk shqetsojmë i ne se tashmës po bindet të bota se uh, ku shë Muhammed e shumë, johë vë Allahim. Ne imi të bindur se sërë prej këtë nderi ti. Mire të Allahum e ta. Dhe njerëzit përfitojnë pozitiveshtë, si ku se ndodhën me karikaturat. Tentuan që ta devaluin Muhammedin sërë Allahu a.s. Tja devaluin vlerat e fene ti. Qëpa ndodhën? Ndodhën kunder ta interesim hata shem i madh interesim maramendës i madh në parëndem për Kur'anin të lexojnë, të shikojnë këta na e prezantuan kështu, duam të shojmë vetë na kush është ai pranimet të islamit me 103 me qindra, madje më mira njerëz u foton në fen Allahu xhellahu ala, statistikat e ndëshmitar të kësaj Shikani në Amerikë sa u përnu islami, që nga kua kërë u fie Muhamedi S.A.S. Që nga kua kërë u tentua që të u nëvejshet muslimanve, një medishtatori. Shikani, sa ka? A u paksua në umëri muslimanve, apo ushtua? Ushtua për kundër presionit, dhunës, akuzave, shpitheve. Ushtua në umëri t'yne. Andorëdhë me ndë kenë tjetër, kështu pas me këtë vej, me asë kenë tjetër gjdo kene dëmë tëmë propaganda për është se Muhammedin sallallahu a.sallam për frasyje se Allah u ka thonë një pësë në hemi të fort nësë po pojmë asë gjë por Allah u e ka marë këtë qështë tjë ndor nda e thotë Shekhu Lislam ibnitejme Rahimullah kur ishim në luft të marmesh të ndryshëm dhe në përplasë e si për e kështu më rath ata filanin që të ne e firin Muhammedin sallallam ne e shanë pekamberin sallallam Atëherë të di bëntemi e ne përgëzënin përfitore. Pse? E, nga se tash janë fund në konflikt të drejt për det me zotën e gjithësis. Nga se e kam prej kur të dashën e ti. Hëta mjera ta, mjera ta përvete që e kam marë këtë gudzim, e ta fyen të dashën e përendis, të dërguar e zotë të gjithësis, nuk e dëmtojnë vë Allah i kur. Kur nuk e dëmtojnë? Nga se Allah e ka dërguar dhe nuk mund të shlyhen ato faqe të drejtshme të historisë që i shkroi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me veprat e tij dhe me fjalët e tij. S'shlyhen ato përkundër filmave, përkundër akuzave, përkundër shpithëve, mbetet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam më i ndershëm i njerëzimit. Mbetet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe do të mbetet. Nga sa Allahu ka mbetë dhe Allahu mbetet. Për ta mposh Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është vetëm një rrug. Ajo ka lënë ka zot e gjithësisë kur emposten Allahu subhanahu wa taala. E ku është të empostet Zoti i gjithësisë, nuk mund t'ia afrohen atë empostet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ngaqë këtu e ka lidhur Zoti ghellahu ala çështën e tij, ka garantuar se e mbron. En çdo sikush si është në mbrojtje dikujt, para se të arrish deri tek ai që të dëshënë ta dëmtosh, duhet që të çorosh hesabet me mbrojtje si një herë apo. Embrojtja e si ti nuk jemi në është Allahu xhelal xhelalu. Prandaj dua që me këto fjalë që i thash deri më tani, duke mos e zgjat, dua që çdo garantë musliman, dhe gjithë të tjerët, pse jo, se do të mbetet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam figura më e ndrisme e njerëzimit. Do të mbetet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam njeriu që për të gjithmonë njerëzit do të kenë nevojë. Do të kenë nevojë për mësimet e tij. Do të keni nevojë për udhëzimet e tij. Do të keni nevojë për moralin e tij. Do të keni nevojë për fjalët e tij. Do të kenë nevojë për udhëzimet e tij, për këshillat e tij, për gjitha këto. Dhe asnjëherë betuhem në krijuas në gjithësisë. Në Allahun e Madhreshëm. Betojmë në amnëtinë të madh. Se sa do të që e fyhn dhe e shohin, nuk do ta zbehin nevojën e njerëzimit për msimet e tij kurr. Kurr. Gjithmonë njerëzit do të ndihë nevojnë për të ndihë kërë Muhammedin s.a. Dhe do të, të bëjnë këtë, si kur që e kam bërë, thash pas në gjareve të mëdha, që ndodhen, qoft me një nërshator, qoft me karikaturët e Dani Markus, qoft dhe kësë e radhe. Mirë po duhet, kemi kudes, nësi musliman që farë përbënë. Andaj, nësi musliman duhet që të kujdesimi që, të shrikojmë se a thua val, a është, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në pozitën e duhur tek zgjera jon. Mos voll kanë filluar këto gjëra që mos na shqetësojnë, mos bën problematike për neve. Dhe mos lëvizim për ta mbrojtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thashë jo për shkak të ti, ta mbrojmë për shkak të neve. Ngase neve na duhet ta mbrojmë atë, jo atë. Ati nuk i duhet. Nuk varen msimet e tij pej neve. As Kur'ani nuk varet pej neve. Nga sa Allahu ka thonë, inna nahnu në zelnë dhikra, o inna lehu le hafidhon. Na kemi zbritur këtë Quran, na kemi dërguar këtë dërguar, dhe ne kemi me erujtë. Allahu ka thonë kështë. Të, të shumë, na, të më të shikojmë, përfitojmë ka të kjo. Andaj, muslimat në të ndëruar, le tjetër agimi jo në më i mirë. Andaj, këtyne veprimeve të pesta të ojta, reagimin e letjet, një mobilizim i përgjithshëm në mësimin e jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bëhuni bëhuni mbrojtësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke e njohur fenë tij, duke e njohur sirrin ti, ti, e tij, historinë e tij, duke njohur këtë, a nuk është turp? A nuk është turp për një musliman? Nuk dend dy fjalë të thur për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu mbrohet feja ti. Kështu mbrohet ai. Jo do të djeg. Ai do ku vroj. Ai do të prodhu dhunë, e konflikt. Jo. Ti u dëshmojmë se çdo fytyrje, çdo akuzë shpiftje do të na shton edhe më tej dashurinë për të. Dhe shanya para kësaj dashurie do të jetë msimi i fesë ti. O musliman, a din me maru abdes siç ka mësua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nëse jo, ngretu them sa nga se kështu e mbron Muhameditin alayhi salatu wasalam a din më u falë që të mësuaj më u fal se kështu e mbron Muhameditin sallallahu alaihi wasalam a din luftën e badrit a din luftën e hudit a din diçka për shpërngulën e ti sallallahu alaihi wasalam nga Mekka në Medinë a din donë fjalë të ti o musliman a din me të pyet Çka ka thon Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem thua i dinjo dy fjalcaj i ka thon. Ka thon kështu, kështu, kështu. Precis, sakt, mua ashtu sikur i ka thon. Kështu mbrohet Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj, presonte. Presonte. Hapeni librin Nektari Volosur ose libra tjerë që flasin për historinë e Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe për vinë duart dhe lexoj në këtë sire. Lexojoni familjarët e të juaj. Lexim individual, kolektiv të gjithë të mobilizohemi, të shpalim këtë muaj i muaj, të mësimit dhe sudimit të historisë se Muhammedi sallallahu alaihu sallam. Të gjithë, ku dhe që t'jemi, ku dhe që ndëgjohemi, gjithë këtë. Ti përgjigjemi filmit se nuk të besojmë ty, mund të shpifër sa duash, po ne nuk të marim për bazë, nga se ne i kemi librat që flasim për historinë Muhammedi sallallahu alaihu sallam. Dhe kemi vendosur, që të pendohemi n të mësojmë për historinë e pejgamerit Alehi Salatu o Salam. Kjo është hape i parë që do të bëjmë. Të mësojmë familiarëve tanë, grave, familive, të gjithë se bashko. Të më dëgjojmë, të lezojmë për jetë në ti. Dhe letjetë vëdisimi jonë, për pozitë në ti, letjetë, informimi jonë për jetë në ti, nga burimet e pasra, reagimi i parë, dhe kryesorë në këdre temë. si të mbroj Muhammedin sallallahu a.sallam o musliman përmirsoj silt e tua nuk keneve me mbrojt atë dhe gje e këtë me vëmendje dhe gje e këtë me vëmendje unë e cekat dhe një më tani nuk i duhet Muhammedin sallallahu a.sallam mbrojtja nuk i duhet e qka i duhet pra tjipin e i duhet dëshmitar praktik të sakësi së misionit e ti. Andaj, pse nuk në bënë kënë gjari që të të ikalojme së pajtime që i kemi, u rejtit. Gjera që nuk në kanë hije, të pajtohemi, të vlazrohemi. Nasi kështë në kam su Muhammedi, sallallahu aleyhi u sallam. Timit e moralëshëm, të sjallëshëm, moral të sjall përmishëm gjuën ton, gasimit e vrajshët, Nosa përgojojmë bartin fjalë. Nuk na kam suksu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. O musliman dhe muslimane, bëhuni dëshmitar të drejtë të çështës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nga se sot jam duke u munduar me xhyku padrejtesht. Kush janë dëshmitarët e tij? Ne jemi. Të dëshmojmë se gënjejn ata. Nga se na nuk jemi të vëndshëm. Ndoshta na ndiej kemi ata. Na nuk jemi të pamoralshëm. Gasën an djikë më të. Andaj pikajo të thoni sa është i pamoralshëm. Ne çu pse pasu se ti nuk janë të tillë. Por mos të bëjmë dëshmitar të rreqshëm që tu hapëm të, të tjerëve hapësirë. Padritësisht për shkak të veprave tona, për shkak të padritësive tona, për shkak të dhunave tona në nesh ajh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu i manduar në surën Al-Ahzab كورثلات پر پوزیتن محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي ما ادبرت الله شف ابن الله الله جل وعلا ابكن و انغريت محمد صلى الله عليه وسلم و ملائكه لوتن برته يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما او يا مسلمان يو تشكني امسوار sallu alejhi, dërgëni salavat mi ta, përmendën i me të mirë, dhe në nështroju një. Pas këtura jetëve, Allah u fletë për dë njerëzë, të pandërgjethë shumë, që shpifin, akuzojnë, për muslimanët. Pas kësaj, që këni këtë rëndit të mrekulushme, pas kësaj, vinë ajetët e mbulesës. Ajetët e mbulesës, Andë i motë rëndëruar, përgjigja ju të më mirë, dhe mbrojtja ju të më mirë, dhe dëshmja ju të më drejtë, për Muhammedin sër Allah sërmë është që të mbuluash, të falash, që të reguim të gjithë dhe, se kësuna kam su Muhammedi sëllallahu aleyhu sëllam. Sehal i ben saadit testur i rahim i hullah, ishtë nga djetarë të mdhejnë, dhe kështë e një fqij të pandërgjeshëm, që nuk ishte muslimat. Dhe këj fqiju i mlefosën për sahlin, e shqetson të vazhdimisht. Nga mënyrat më të theksurat të shqetsimit ishte se jahodhë të berlogun në beturinat paraderes, në otën në shëseli, kur dëllët e të falët e sabahën, imblidhë të ato dhe i gjundet e gëmendi ku duhet. Vite me radhë. Vite me radhë. Provokoi, shqetsojt dërin këtë masë. Dhe heshte. Kështë e fuqi, edhe të pushtetit, nga se i shte shtetë islam, mund, mund të padiste, ishte djetar, kështe pozit, gjitha mund të i bënte. Gjithat, nuk okay, e bari u smur rënd dhe endijo se do të vdiste th i tha bivet e ti i lutin bitë e mi ma thirë një fqion ma thirë një të këshin a ta e thirë në që ditëm që hejdua tashky kër u fot kom shio, fqio në dhomën e sehlet sehlet bën sadet, testurit, djetarit madhë ka qenë i tha bivet e ti fanë një bitë e mirë, tirë një pak jashtë se kam pak muhabet me këtë koshirë. Qëfar pëndodhë? Nuk fa kuptojnë, po dollën, respekt për babën. Pas që shkëmbion nësa fjallë, si ja, jemi, si ka, në kryzorja, sehli i tha, qijut e ti. Apo eshe këtë kove në qështë të dhomës? Kove, apo eshen në qështë të dhomës? Tha, po, qëfar është me të? Tha, bërlognë që ma hodh që njëzit vitë e jëmë duke e pasur me këtë kove. Ka të ikë. E këptoj se e kështë e zëndisë herë. Tha nuk ta kësha përmenë kur. Po në njën keqë po të ngushtoj. Por kam frikë po vdesë. E pas të e ndokush ndoshtë nga bitë e mi. Nuk, nuk duran. E nuk kam dëshirë që të pësash përshka këtë në vepranë. U befasua fëqiu. U befasua nga kjo sielje. Tham falë shoq. Falë se kjo është një moral me vërtet ëndër për mua. Ky është diçka për mua e paarritshme. Si e ka të këtë. Më falë, në të ke arritur ti kët? U fal, në çelësh shkollë kemsuu kështu ti. Çi e bër shtot? Ku ke përfunduar mësimet ti? Çi e bër kaq i moralshëm? Kaq i sjellshëm. Ti farta sahli. Këto duhet ne t'themi, shikoj ndëruar. Dua ta bëj kët fjalën e sahelit më të tetës ton. Tha, kështu nam son neve Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, sillon e mirë në familje, sillon e mirë në punë, bëvni korrekt, dhe thuan e njerëzë, kjo së është përshka këtë bornis ti me valapso njëmi mirë, por nga se kështu na kam su Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Të duhemi, të ndihmuemi, të mshirohemi, të sillemi mirë, ma dje edhe ma ta që nuk nga kam bërë mirë, ma dje edhe ma ta që nuk janë të feston, që të regojmë se nuk kemis të tjerat. Ne jemi të pasaqëm në sjelljet tona, në veprat tona. Fjalori un dallon nga fjaloret e tjerave. Ne nuk fylim, nuk shojmë, nuk ofendojmë. Nga sa? Nga sa kështu nam synte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndaj me sjellje korrekte, me përmirësim të moralit ton, të sjelljes ton, të raportit me zotë. Kështu do t'rregullojmë ne vetë. Kështu nam synte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kështu mbrojët, Muhamedi s.s. Dhe e tërra që duhet të themë përsonë të shikunë ruar është se Muhamedi s. Allahu a.s. mbrojëm dhe qovë se i përfilin praktikës mësimet e ti për tja dëshmuar botës efikasitetin e këture mësimeve në te i kalimin e sprovave dhe sfideve të shumëta që sotë muslimat balabachon me të kër është e kriza globale, e ndëve është danë, për kërështë e në kulmë, shtjetson të botën anë e mbanë, flitë e për të shumë, prezentuashin studimin ndryshme për rrugdalje, një musliman një dit i tha një hoqe, një djetarit të madh i tha, hoqë, ta është koha, t'ju të regojmë, me digjerata, me fletushka, se sa shëmtuashmë është kamata. Dhe se, nëse, Praktizët kamata përmirësojnë gjendjen ekonomike e botës së këtu më radh. Çfarë i tha hoqja? Tha birri, para se të tregojmë atyre, është mirë që të tregojmë nervetës tonë, apo e çu do të ke përmirësuar gjendjen tonë tua dëshmojmë se ç'kjo fituat e ju jo ashtu. Ç'kto kemi nevojë? Si mund të themë të tjerë se Islami e bën njeriu të ndërgjegjshëm, do të na shkelim këtë parim çdo ditë. Po kur s'ka botë ti ç'ish mban mu që semos të marr hiç. Islami prodhon individ të shëndosh që nuk korruptohet, nuk mashtron, nuk gënjen. Kjo është teori. Bëhu dëshmitar i kësaj teorie dhe bëhu i till për hir të Allahut. Në mbrojtje të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dëshmitari i drejtë i fesë së tij. Kështu mbrojt Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Do sa ata që hyjnë e shohin e bën filma. Ata janë duke i bër shçelmat e fundit të mundshëm apo në lutëv kundër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ti nuk ke shansian të fortë ai që fyun e shpif e gënjen ti nuk ke shans është i fortë i fortit nuk gënjen i fortit nuk shpif kjo është shënje dobësis ka dështuar në rrafin e vlerave ka dështuar në rrafin e moralit ka dështuar në rrafin e njerëzimit dhe fajn për këtë dështim tash do të javarin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ai cili më linët është po të njerëzimin po nuk mund t'ia ja dali ndot. Ngase me shpifë dhe gënjesha nuk shkohet përpara. Prandaj bash të mërdhiti me ni për këtë çështje. Çfarë? Që jo, jo, të mërdhiti me ni për gjendjen tonë. Mos vall, ata që prodhojnë këto filma. Mos vall. Jan e inspiruar ndoshta edhe nga veprat e disa muslimanëve. Edhe pse ata janë thullë që nga urrëtia 100%. Mi vetëm mos ndoshta ndoshta ka ekzistuar ndonjë stimulim anësor i veprimeve të caktuara të muslimanëve. E kët mund ta pengojmë. Që askush mos të merr për bazë veprimet tona për të na sulmuar pejgamberin e sasud. Dërsa ato do të vazhdojnë, nga se mbetën stimulime tjera, sikurse është urrëtia e mdhëfe, gënjeshtra, inati e zilia këto mbetën, këto burime nuk mund ti mbyllim ne. Po ne mund të mbyllim disa burime tjera që kanë të bëjnë me ne. Kë duhet ta bëjmë? Andaj, shpresoj të kalloj manduar që kjo që po ndodh do të provokoj tek ne një gjelozi më të, të madhe për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që ta mësojmë historinë e tij. Tharë që nga sonte interesau për librin Nektari Volusur. Qele, lexoje. Shikoj jetën e tij. Kush ka qenë ai? Kjo është tragjedi më e mirë. Shpresoj që mos të mbetet shtëpia muslimanëve pa e përmjësu gjendën e tyne në raporën Muhammed N.S. Filimesh në informata ndije pa së edhe në praktikë. Nëse diri më tani ke hezituar se të bërë disa levizje praktike për ta zbërtyr praktikisht një mësirë në Muhammed N.S. Letet kjo nëzitje për ty që tash është kuha. Tash është kuha që dalë dhe të regoj se nuk më së mbrap si mu këta filmë nuk në mposhtën e me këta filma, nuk në friksojn e me këta filma, për kënë me zi, në bëjnë të dojmë edhe ma tepër, në bëjnë të apasojmë edhe ma tepër, nga se, sikur që si përman është i kujënë në ruar, gënjeshtër, po, mund gënjen, mashtrime, po mund mashtrojnë, shpifje, po mund të shpifin, po realitetin e mund të ndryshun, është e po mund shme. Nga se, është shkruar historija ti, nuk qrranjosen për hir të sa ka njerëzën tokë. Gjasë do të ketë gjithmonë dëshmitar të drejtë, qoftë edhe nga ata që nuk e kanë pasur, që do të dëshmojnë për mshehjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që do të dëshmojnë për sinqeritetin ti, e tij, për dashurinë e tij, për njerëzimin, ti, për korrektsinë e tij, për moralin e tij, për sjelljen e tij. Për gjitha këto do të ketë dëshmitar. Nuk do të humbin këta dëshmitar kurr për dirë së so ka njerëz në tokë. Ndaj, nuk mund të shkullin këtë rënjë, nuk mund të shkullin, nga se thellë, thellë janë këtë rënjë. Dërsa ta godit e në siper, lartë shumë, paudëm të rënjët, pra nuk bëjnë dëmë godit e tyre, por shikujmë një gjenjën tonë. Të duhemi pak më teper, ka pra. se kush në kam suar të duhemi, Muhamedi s.a. Të afrëm njërë të tri më afër, Nëse kështë në kam suar sot, Mohamedi s'a sëllëm. Të të regojmë se, me mësimit e ti, kështë të duhet njerëzit. Me mësimit e ti, kështë të respektohet njerëzit. Me mësimit e ti, kështë të e kalohet në krizat edhe dilin nga situatet e këqia që kanë gulfato njerëzimin dhe pa rezikon jetën e timbi këtok ditë për ditë. Kjo është e kërkuar në gërinë. Për tjerat, nuk mund t'ind ai kaçi enjal dhe ka shpifë për të dhe nuk i kanë dalur. Dhe nuk mund të dalin. I kanë thënë maestor. Ma diç më ander i kanë thënë. Për kë nuk kanë ndikuar qe fiset arabe kolektivisht apo e ti përgjigjen thirrjes së tij. Edhe sot pranimi dhe konvertimi masiv që po ndodh në Perëndim në Islam nuk mund të ndal me këtë film. Do të jemi dëshmitar të së neserit mes inshallah. Kur do të rritën, do të rritën në masë të madhe të përqindit e statistikave të kalimit të njërë njështë jam përshkak të këti filjë. Ta nuk e din me këndë kam punë, të gjornë ata. Allaj po të dini nuk do të ashanin. Kur, mirë po kështë do të donë që me urësit të madhe njerëzit përmes një të keqë, përmes një shiri të den një hajri madhe, të den një dëbje madhe. Andai Allahu Jellal wal Ala sikur atseka thot illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu ladina kafaru thaniyatayn yidhuma fil ghar. Asyunuk ndehmoni. Ju të gjithë shkuat në Medinë. Mbeti vetëm në Mekë. Asyun nuk patë të mund si me ndihmë, gjasë ishit në krizë për vetën e juaj. Allahu ndihmoi kur anzarun ata që nuk besuan dhe ai ishte së bashku me shokun e tij. E ti, indihmoj qëtë del dhe indihmoj në shpej dhe Allahu Jelle Waala. Kur ishi shumë ofër, par ishte e lidhër me Allahu Jelle Waala wa dhe i tha shoku të ti, Ebu Bakrit, radi Allahu anhu i tha, na tahzan, mos ke frikë për mua, mos u dhëshpra për këtë gjendje. Inna Allahem ma ana, Allahu është mëneve, Allahu është mëneve, Allahu Jelle Waala ka marë përsi për, si për këtë nëbrojtje. A da i tërri shlirë ti e ke bërë ata që duhet, në ke përkraur je me mua, kjo është e jotja, për mbetjen, mos ke gale, mos u brengos, nga sa Allahu Gjellewala është mënive, kjo nuk është garantë vetëm sa është gjallë, edhe sot, mos u brengos, shikoja e ke bërë ti pun në Mubekrit, ti eshë afer ti, të ndihmësh, apo, të praktikoj mësimit e ti, ti shikoja, nësa për te, Allahu Gjellewala ka me ndihmu, dhe po e ndihmu në vazhdim Kto janë ato që duhet të kemi para syve kur flasim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çë ta njohim asparin që kur flasim shpifë për të tu themi se ja ku janë faktet e historisë ç për që ne ndërtojmë shpifet e juaja po në çës se nuk dim si do të dëshmojmë si do të bëhemi dëshmitar kur jemi injorant prandaj ta luftojmë injorancën që kemi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të informohemi më tepër për të për mshirën e ti, për bujarin e ti, për mirësin e ti, për trimnin e ti, guzim e ti, urësin e ti, mëtorin e ti, menqërin e ti, gjitha këto, e shumë të tjera, të themi, ja faktet ku janë, për balë të sëteve, të nuk mund të qëndrojnë shpivet e juaja, ndaj, dhe keqare mund të themi, por ka dështuar plani juaj, të themi, me dije, jo me dhurë, dhe, ta pasojm të ndjekim ti jetsoi mësimet e ti ne se si, dhe kjo tjet një reagim i çart por pasi e çart ju mund ta fyeni mund të bëni çfarë të doni por ne nuk jekim duan këm mësimet e ti absolutisht dhe e treta praktikisht tuadëshmojm efikasitetin e mësimeve të ti për njerëzimin çdo një kohë dhe çdo vend kjo na bë tet ne për aq sot e realizohem këto tri pika, për aqë kemi dëshmuar drejt për te, dhe për aqë kemi mbrojtur për të mirën ton, e se për te thash, Allahu Gjellavala e ka mbrojtur. E lësë Allah në manuar që në ruan nga keqëbërsit, e lësë Allah në manuar që në ruan nga ta të cëllet, shpifin, akuzoin, për interesat të olet, për përfitimet të olet të materialet, për gjerat të cëllet, është torë të përmenën meruan Allah që lloja nga kiaçja e intrigave dhe të kurthave të armëngjve sikur qëllos Allah të manduar që të bën edhe më të ndërshtme edhe më mendikim, edhe më prezente mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në veten tonë, në familjen tonë, në shoqërinë tonë, rrugën tonë, në institucionin tonë, kudo qoftë të qoft? jetë prezant më të madhe ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ti at prezant më të madhën jetën tonë kështu në mësën Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Shpesa që do të bëjmë i dëshmitarë të dejnë të Muhammedi sallallam, për ndryshe Allah o thëtë, nëse nuk le vezni, undron Allahu me një popull të të tërë. Vind të tjërë, që janë mëtë gatshëm, u dhëzohën ata, u dhëzohën ata, futën e islam ata, do më të jenë mëtë gatshëm për këtë qërëtës në soni nësë a ne i pastaj do të humbim privilegjin e fitores dhe shpëllimit në këtë mejdan të shenë dhe të rëndësishmë për neve në këtë botë edhe në botë në tjetër. Ka shumë që farë për të thënë këtë Par, një modest, shumë i në këtë dretim. Një kontribuat më desë shumë i thjesht në këtë dretim desha që të ndojmë se bashku sonte për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam. Me ka që po i dho fund kësaj pjesë edhe pse ka marë nga koh inkuadruar me telefonata, por më bën i hallall, e pjesën e mbetur do t'ua lejuve për inkuadrim më tjera çarsime të ndeshme, andaj këtë do ta bëjmë pas një pauze të shkurtër, andaj na ndiqni pas kësaj pauze, Zoti xhala wala ju sqor lev dhe ju ruaj. Martën, nga ore 20, piste visje dhe emisionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hoxalar të ndryshëm. Shikuestit mund të e në pjesmarës në emisionin ton duke nashkruar pyjtjet dhe problematikat e tyre në adresën ton elektronike pyjtje e qësë i viskësë.com. Mos lejoni që ti ngur fasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që oburojnë nga Kurani dhe suneti pe gamberit a lehi selam. Në ndyçni qdo të martë, nga ora njëzet, në PIS TV. Kiameti është afer, një emision që shpjegon holsisht shenjat e kiametit, vjen të shtunën nga ora njëzët e një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 me xhën Muhammed Derma ko Allah zot liku gjatë juaj nga shir'a dhe minhaja Ora 21 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe Nan diçni të mërkurën Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man wala. Wa Shikojt nderuar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të këtij emisioni, ku tashmë është kjo pjesë si zakonisht e rezervuar për pyetjet e juaja që na vijnë ose çoft përmes telefonit apo përmes SMS-ave. Dhe për të sa kemi qenë duke folur në pjesën e parë, kanë ardhur një numër i madh i SMS-ave, do sa do të fillojmë ti lexojmë para se të fillojnë inkuadrimet me telefon. Sot a është njësimi ezu Kurani, si mëzu kura, më Kurani apo mëzu TV? Nukomën si a lezon TV an computer an libre, erancismën zonçof në se lezon Kur'an është e njëjta, e mjeti nuk është pastaj më rëndsi. Nëse nuk mrin me fal Xhuma, edhe dënçi i evon, e ndodh shpesh ose priton me shkuë edhe namazi namazin çka do të më bëj. Nuk kam pritur, namazin Xhuma se kjo obligim, duhet më shkumë fal. Duhet më shkumë fal namazin Xhumas, ngasë kush e braktis namazin Xhumas pas syje, ka dënim të madh te Allahu xhallahu. Po nëse njëri i ik Xhumaja e ka e lëm para shjyve saktaura ata në vend sa e fal e fal drekën thot njerëz të vdekur aspruan me dëgjall apo vetë njerëz të gjallë kanë mund jo, të sprovu jo ata që sprovën me dëgjall janë njerëz të gjallë të vdekurit i kanë shqiptuar kësaj sprove kush vdes para dëgjallit ka shqiptuar nga sprova dëgjall drejt për edhe pse edhe pse lloji i sprovës json mund të jetë prezente ende pa orë dëgjalli Në duhet ta njohim sprovëti që të ruhemi nga sprovëti, ngasë mund të prekemi edhe pa ardhjaj. Edhe pse fuqizohet në mos të madhe dhe rritet kur viaj, por nuk do të thotë se sprovëti nuk është prezente edhe pa ardhjaj. Po nga dëgjolli vet, sprovon vetëm të gjallët, e jo të vdekurit. Kur Ramazan për lutuvaj mrekulli dua të pyes Hoxhën, në gjithë historinë e Islamit, a është për shkuën në pamja e Xhibrilit, ose ndonjërin ku tetër Porse si më unë të plotfuqizmit me zbeten tok për të marr Ruben përsinësh porse ti. Ju, jo, Gibril i zbratën tok për nuk mund ta shë askush. Nuk mund ta shë askush Gibrilin, ngasë Gibrili është melek i autorizuar nga ana e Allahut për shpallje. Dhe shpalla ka përfunduar me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk i paraqitet, nuk i vija asku Gibril, por a ka punë ti ra Gibrilin tok po ko? Që Allahu xhelaluhe e autorizon me ato punë që është dhënë. Të të Mirë, po nuk ka punë më persona për ty personifikuar atyre, apo por t'ju identifikuar atyre, kështë të marat. Por, njëri ju mund të ashe melek në vdekes. Këtë melek mund të ashe dhe këtë në moment në vdekes dhe për këtë nuk mund të lemren asken pasi. Gasi, në momentin kërë ashe melek në vdekes, kjo ashenë sa e është në darga njerëzit dhe ta është me shdu ku transferuar në botën tjetër. E, a mund të shtyjet namazi vitër dheri në imsak apo dheri para sabahot? Namazi sabahot, namazi i vitrit, do të të mund të shtyjët deri sa të hinë kua në mazë sabahët. Jo vetë imsako që më në tagvim, por edhe afër 20 minuta, deri pas imsako mund të shtyjët në mazë i vitrit. Kase në mazë i vitrit përfundoan në momentin kërë futet në mazë i sabahët. E në mazë i sabahët futet, do të të mas imsakut. Kjo në imsak, por disa minuta pas imsakut. So të jam një motrë muslimane, kam lezu kuran një shtatë herë me njetë për shpirët të dikujtë, me, me, me njetë për sajtë shpirët të, a, natë të voret, për një gjykimit e pranot. Nëse lezon kuran për veti që më të buo dritë, në varë ditë një gjykimit, inshallah po pranot. Njëri u të lezon për veti në ti kuranin që ti bëjë dritë, pa dushim se për këtë do të ketë sevab dhe shpëlem të madhë. Zëqovë, kemi një telefonat, pas të i vardojmë enda me këto. Ornani? Selam alejkum. Alejkum, selam, varatulloh. Kom një pyth që ehojt. Po? Për vla në tem, është 18 vjetuar. Po? E ka qëru Ramazanin. Po? E dhe gjesh dhe tjera 7. është në shkollë të mesme, tash vëqim për fundem. Po? E dhe është si po në tanë si shëmë bullur, po në gjinon e dhe zëtë hanë tajte. Po? Po. Unapomnëm se është pak e tepërt, faharisht me lini UI. Po, e qort, e qort. Fillimisht, do të thotë 18 vjeçar, nuk është një moshë që është shumë shumë e rritë. Tash më veç ka filluar më të kalu dhe moshën e eh, eh, pubertetit, do të duko, thotë ta dukou tash dukou zhvilluar, do të ko bër një iri tash, më nuk është më një fëmijë. Por megjithatë, për moshën që e ka, përballë punëve që i ka bër, padyshim është një përgjysmë i madh ata trajron Amazonin, trajron Shewalin, dhe të vazhdon trajron Tanete. Përdorim se kjo dëshmon për një devotshmëri dhe udhzim të thellë që është në zemrën e tij. Shpresoj këto të Allahu e din mësmiri. Prandaj, në çohse një njerëj praktikon agjërimin në mënyrën si na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Nuk mund thim se e tepron. Po, e tepron ngaçmësi na mësua pa tri që agjëron kështu. Por problemi është i joni, do copa është të fut ndonjë problem dhe e ka tepruar. E ka tepruar të tërë kur dëshmohet sa dërimi po i pengon në shëndet, po i pengon në mësim, kështu po zbehet mësimi, po dobësohet mësimi, shëndeti po lodhet, atëherë po. Mund ti si mëse jo, mos exagjera pak, pushon një kohë, deri sa për shembull, të vijë koha akşamit më herët, atë nuk do të bën problem të agjerosh dëmit. Por nuk i pengon atij, vazhdon të jetë i sjellshëm, vazhdon të jetë i suksesshëm në shkollë, vazhdon të jetë i mëshëndet, nuk kanë dini komplikime shëndetësore. Jo, nuk është mirë me e pengu nga se ka është problem të malë të agjërot të hanë dhe tajte, dhe nuk mëndaj se mund të thime se e ka tepru në qovë se kjo agjërim nuk ishkakton komplikimet të saktuara shëndetsore, apo në mësim, apo në ndonjë aspekt tjetër të jetës së ti. Prandaj, i oraj këti vëllahu musliman do të të jetë të gjatë në adorim të Allah të azogjen. Lërgë më katëve, nga se në këtë ku kur i rio në moshtë të ti, mëndan si të thithë apo si ta ngrenë ndonjë shikshet të, të alkoolit, apo si të kryen ndonjë akt amoral me ndonjë shojcë të klasë ati, kur shëmicja rrith fatkeqësisht jetoj në këso ëndrra, këso mendime, të vijë kë, të shkëputet nga kjo mentalitet i jolt, mentalitet që e prish ohrinë dhe të bëhet i devotshëm dhe të bën këto vepra të mira. Kjo është për të stimuluar, kjo është për të motivuar. Duhet të dhënë guxim këtij jale ajo ta dhe ajo ta dekurajojm duke i thënë se e ke tepër. Nuk është e tepërt. Nuk është e tepërt nga se thonë të atë po ajeri Amazoni ndoshta kamu ti bën problem. Por ai ka madhe. Jemi duke shkuar, Jerry Shawl ka shkuar, tash të hanet atë magjuru në qendrën e garkesë së madhe. Për të cilësisht jemi dy gëshkuar në shkurtim të ditës dhe kjo shkon duke u ulësu vazhdimisht. Tash duhet më inkurajoj, nuk duhet më pengu përveç atër ku mund të ket komplikej shëndetësore apo reflektojë negativisht në mësim në ti, po atërri themi se jo. Kjo është vëllënëtare, nuk është obligative, ndaj vërdo me atë që e ke më obligim se së vetë agjerimin. Kjo është që mund të themi. Kemi një telefonat të të tërë, urnani? Urnani? Selam alëgen. Aleikum, selam alëgëtullah. Allah, që fërë më legë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që për e klasë zemrat më kidesë, unë janë të i për dyjede, po ta me ta bu një për një për qëta faltorët të më për dyjede, ka në qitë të ndirë të hoxha, bashkët i e këmën dërmën kur që ashtë të drejtë kjo? E qartë, e qartë, Allah. E qartë. Selam aleke mu. Aleikum selam aleke. Në <coughs> të tëtë, për faltorët që shkujnë të hoxha. Të jë them të drejten, sonë dhe kam po nd e pa ashtues që ta ndërprej pa këtë zinxhir me kët thash ligjërat të yjerë të njohshme për Muhammedin sallallahu so alaihi ve sallam dhe për ngjarat që ndodhin. Andaj me lenin Allahu xhelalu ve ala, se Allah na e afshëndat e jetë në takimin e arshëm, do të lasim për këtë tema me lenin Allahu xhelalu ve ala. Por them që përdorimi i tim i të, të huxh. Mëndaj që është një mashtrim aq i madh që e ka shpërdurim faltorët saqë so më të vërtet është shumë shqetësuës për ne nuk po them që e di që edhe bashkësia islame është deklaruar disa herë kundër këtij emërtimi. Por nuk nuk është në dorë të bashkisë islame do të thotë që të ekzekuton dënimet e caktuara për ballt personat e ditë pandërgjeshëm. A ka hapësir ende të bëhet më shumë gjana bashkisë islame Hoxhallar ro këtë marr po ka hapësirë ende duhet të zotohet më tepër të bëhet presion në organet kompetente që njerëz të tillë mos të qëndrojnë së bashku. Pse nuk e shkon në faltor vëlla? Kur dihet që falton, shkoj në faltor dhe kush do të të faltor, vëdojë të faltori? Por të ke të përdorë instituin e hoqës. Për të gënjerë një fjalë, kjo është krem. Dhe shkeli e rën hak të çindra, çindra hoqëllarën Kosovë që barti këtë emër. Kjo është nënçmim për çdo hoqj që pashkull, një pas shkollë një gënjeshtar që përdor mënyra të dyta të peshta për të përfituar materialisht, duke keqë përdor hallën e njerëzve, tash të keqë përdor edhe emrin e hoqës, kjo është krim, kjo është tmerr që nuk duhet lejohet dhe duhet të mirën të gjitha masë të mundshme që njerëz të tillë të pengohen tërësisht me pas një ligj i mundshëm që pengon aktivitetin e tyre tërësisht dhe ndiejën penalisht për mashtrime të tilla. Po nëse kjo nuk bëhet, spaku të anët e amrin hoj, hoj anuk bën fall. Qase hojja nuk rran, fal, e faltori rran. Te se çë të amrin faltor gënjeshtor, çka dëm që të amrin për hoj ju? Jo. Ju duhet të a që është e mundshmë përmbra, asoj që kemi mundësi që njerëz të till, njerëz e till ti demaskojm para masave. Ti demaskojm para njerëzve se këta nuk ken hojallar. Këta janë gënjeshtor. Açi kënan fall, lezën fall, le fal, çkim plumb ku diçka ban. Intriga mashtrime të ndyshme, për të përfituar nga halli njerëzve, për para në xhep meshtik të këngën e shtatë tani këtu në qellor. Andaj dua, që, dua të them që duhet të aq është e mundshme. Duhet të aq është e mundshme, le të sallon xhe lavara që ti vetëson ata që janë kompetent për këtë çështje, që ti ndalin këta matrapaz nga kështpordhi nga kështpordhimi i emrit hoj. Kimë një telefonat tjetër? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Uh, Jem njëndan të shkollës fillore edhe mësimin fillan për e dëjë gjyshve. Uh, A ma i këndi apo më të në shkollë dhe nuk pëmëj me falakje. A uh, ka një zgjizje që shmo në, në fali këndin? Po e qartë, e qartë. Allah u ishë fëbletë. Po Amin e dhjo. Hëmëdullë, në shkollë fillore të fali këndin, kjo është kajrë. Hëmëdullë, zërë gjellë ula i shtovë dhe i u zovë të ata që... Uh, jam për t'u falë e nuk ka filluar ende më falë e Allahu fursos ata që kanë filluar më falë që të vërdhën të falën derisa kanë jetë në këtë botë sot për këtë problemi që më folën në në takimin e kaluar dy sferë ngase ky problem është bër tashme për masat më dha nuk është më rast më por është ndëruar në dukuri dhe kam kërkuar që nga ky vend kam apeluar te organet kompetente që të bëjnë zgjidhje për këtë dukuri nuk janë më raste është ndëruar në dukuri kam marrë për masat më dha ky problem dhe po e shqetson nzonsit studentat, dhe duhet të bëj zgjidhje. Duhet të bëj zgjidhje. Ty ndahet një vend i caktuar në shkollë ku mund të falë namazin. Një vend i vogël, sprish punë, mos të ketë hapësirë të madhe, ndoshta se s'kan shkollat më ndo, por sa mund të fal dikush namazin aty? Dhe mos pengohet. Për këtë arsye nuk bëhet është problem. Nëse motra ndërruar, kimundsi në klas diku ndonjë çesh me fal namazin, në bërekët. Nëse nuk kimundsi asesi, as nuk e diu ne mundësitë tua. Por asajse nuk është e mundshme që të fole namazin, atër bashkohej me drek. Fale drekën, pastaj fale ikindin, pastaj shko në shkollë. Dhe mos lë namazin me të ik, më do lashkuas vet. Nga se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e ka mësu, në rrugë saktura leo të bashkohet namazin. Sikurse ka hadithim Ibn Abbas në Buhari, Ibn Abbas i ka transmetu dhe e ka transmetu Buhariun e Sahihun e tij, se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka bashkuar me drekën e ikindis në Medinë Dukë mos si në u them, as nuk mos i smur, as dukë mos rroshi. Ska pas arsye të zakonshme për bashkim. Pa arsye. E ka bashkuar drejtën e Mekinë, Medinë. Kur e ka pyetur Ibn Abbasit, pse e ka bër kët Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, qas nuk lejohet për neve me bashku pa arsye, tha Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me ty, dëshiroi t'ia ja lehtëson ummetit të ti pastaj lesu, se musliman kanë rraset saktuara janë rrethon të ndryshme, nuk nuk qoftë bien shi, nuk qoftë janë udhim, nuk qoftë janë smut, mund të jetë diçka e katërt apo e pestë, andaj ka bërë kët Muhammed asan për të hapur rrugën e lehtësimit për ata që kanë nevojë. Dhe mendoj që ata që shkojnë shkollë dhe pengohen nga namazi, nuk kanë mëzi të falën, atëra janë të mendoj Allahu dhe mëshmiri mund të përfshihen në kategorinë atyre që lejohet ta bashkojnë namazin. Praç, sa so kanë nevojë Këtë japët mundësia, mështë bashku se bashkan, e farë në kone vetë. Anden që se s'ki mundësi, bashku e me drejk të shpija, dhe pasta je e lirë dirë në aksham kur të eshtë në, në shtëpi. Kemi në telefonat tjetët e radhës? Urnani? Salamun aleyk. Aleikum, salam, rahmatullahi. Po haqëtë do shumë, jam 6-7-3-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 kurani original dikon edhe ku e qartë e qartë e qartë kurani original mas parit duhet të dim se qka në në kupto me kurani original dësë njëzë mëndoj se kurani ka orë kështot i shkruar nga Allah Gjellera dhe i ka thonë mëve se merre e pas ta e aja ka lezu shuë gëtë vetë dhe një kopit dikon e këti kurani dhe në metë Jo kurani thosh këto. Kronika e zbrit gradualej, dal ngadal. Dhe duke zbrit është regjistruar ajo që posvet në dy mënyra. Ësht regjistruar në gjoksat e burrave të mirë duke mësuar përmendsh. Dhe është regjistruar i shkruar në lecka, fletushka, lkura, ashtu sikur se kanë pas mundsi atë. Dhe kjo që është shkruar është përmbledhet në kohën e Bubekrit. Është bënë një kopje. Pastaj në kohën e Uthmanit janë shumzuar disa kopje dhe janë shpërndar në qendrat kryesore të shtetit islam në Konun Osmanit. Pastaj nga këto kopje kanë filluar të shumëzojnë kopjet e shumta dhe janë shpërndar anëmban botës ku ka pas musliman. Kopjet që janë kanë cin në Konun Osmanit, që janë bën nga kopja Abu Bekrit, e cila është bërë nga Koa Kurësh Kurë Muhamedeson, po ekzistojnë sot. Janë vendet nëpër muze të ndryshme, një Saadi është në Turqi, e disa të mund të jenë diku tjetër, nuk e di saktësisht çet muzean, po jashtë. Po po ne kësosh diçka shumë e rëndësishme. Nga se Kurani ka mbetë origjinal, sikur që ka zbrit. Dhe ajo që e ke ti në shtëpinë tënde, ajo i shtëpinë e vet, ajo në shtëpinë time është sikur ka zbrit në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se para se të përcillet me fletushka dhe me shkrime, është përcjell me përmendj, me zënjë përmesh. A ne sot ki të Quranit, që hafuzlorë të Kur'anit, çt mahnit në hafuzlorë këtu. Çuditësh nuk gabon as një rresht, as një shkruajn, as në fjalë se gabon. Këta janë me lejen e Allahu dhe ualla mbrojtësit dhe ruajtë kuran paraletër dhe parashkrimeve. Andaj nuk duhet të futi vetëm Hamendjevë, a ka origjinal diku? Ka mbet origjinal dhe ky është origjinal. E kopjet e shkruara po janë shpërndar, janë nëpër muzeut e Njuhur ambotnore, që tash unë nuk di saktësisht ku janë shpërndar nga se edhe ka thashë themë, a është këtu, a është aty? Nuk dua që të spekulojmë me informata që nuk i kam të sakta, por dua të them se ekzistojnë, por po neve nuk paraqit diçka shumë të madhe, nga se e kemi kuran origjinal, sikur që ka zbrit në Kune. Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Kemi një telefonat të të të radhës Urdani? Selamu aleykum Aleykum sallamu a rehmatullah Hojtë gjinderom, do është tamër në të një që gjemë e bo Fale Allah Në Koran këm po shumë Jo shumë bëne po Që të sekët ne e kryoën botën, e kryoën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jauza vesh koros. Andrikun, andrikun, selam aleykum. Andes, naod na meselam aleykum. Aleikum selam. Do të them Kur'an disovën e kaqë. Allahu thot: "Nahnu khalaqnakum", ne ju kemi krijuar ju. Apo ne ju kemi krijuar çejtë tokën, ne. Pse është ne kur Allah është një? Kemi thënë për këtë disavë është e qartë, nuk është për shumës, po për është madvështi dhe madhrem. Sikur se ti thua një njeri "Jo për respekt, jo për shumës." Jo pse aty an travet, një është, po për respekt i thua "Jo." Zotni, a mund të udhni këtu, a mund të më shërbeni këta këtë merat? Unë për respekt i thua një më shumës, edhe pse nuk janë shumës. Edhe këtu Allahu Xhelala për Madhri dhe masi ne. Do thot un por ka ardhmë vetën e parë shumës për madhërim, për madhstim, për shekni. E jo pse dikush i ka ndihmuar Allahu Xhelala sepse janë shumës. Ai kjo është e qartë, duhet ta kuptojnë hinë e kësaj. E sa të lejojmë ato që vjen ne, duhet të kuptojmë se këy mund të jetë një burim i rëncësishëm i ushqimit të zemrës tonë me madhërimin e Allahu Gjellalu, nëse kjo shprej ka arë për, për madhërim. Në kjo është e heqka, ka të bëjmë me këtë. Kemi një telefonat tjetër, urnane? Së damat e kjo, mështë. Aleikum, salam, wa rahmatullahu. Kam një pyrë që... tje. Po? Kam një e që botën botë e zëvë dhëtë nëzimit. Po? Sa është e kje që? Po e çort. Këto janë pjesa që shumë të na anëseve kanë ka shpija. E çort, e çort, e çort, e çort. Don't pit për mocën e zezë, a është vërtet duhet më mbyt? Jo, nuk ka argument të çart se mocën e zezë duhet më mbyt. Ka atë disa thënë çka thënë, por nuk janë të vërteta. Andaj pejgamberi sasum kur u shpit për mocën ka thonë tawafuna ala bujutukum. Jan tisil në pashtipeta ju, ja dajmos ushtecani. Moca është një krijes e dashur për njerin dhe do të thotë nuk prish punë, të sigurt në parabar, çe àsëz e zezë, pa zëz nuk prish punë. Nuk ka diçka në argumente të qarta shkërtike që flet për të keqin e mocës së zëz. E në veçanti për ta mbyt. Jo nuk ka diçka që duhet më mbyt dhe nuk duhet më shqetësuas më mbyt. S'ka gale diçka. Kemi telefonat të rradhës. Urdhani. C'duket dëshëm. Assalamu alaykum. Ay, alaykum salam. Aleikum salam. Dhe s'kam ne apo i ty kje. Falo valla. Ëh, eh, është haram me vajt fëmia rruza të verdha. Po, oh, pse me vajt ato? Natyrisht. Mirë, shikoj. Sa do të thotë është haram me të bajt fëmia rruza të verdha. Ëh, duhet të pyetem për shkakun pse i bën. Nëse i bën për zbukurem, freshpuk, po, për zbukurem me vajt po po them qofsh është famë, nuk prish punë. Por nëse i mund për bereqet, për merujt, pse pijama, pimsyshit haramosh. Gjasë nuk ka ardhë shariaot se ruozët e zeza, të verdha, të kuqe, të lërmet, portokallta, të katërta e kështu me radh na ruajnë nga e keqja. Nuk ka argument. Dhe po rezoskojmi argument i referojmë rregull që kemi thënë fillim, sër është ndalume. Bua circ. Andaj nuk lejohet të mbahen ruza. Çfarë do ngjyra qofin? me qëllim të mbrojtis e fëmijut, nga ndonje e keqa apo mësysh, nga se për këtë nuk karë argument. Përnden qëse me këtë njët në batë nuk lejot, e me njët e tjera, atërë nuk prishpon. Kemi një telefon të të tërë të radhës të urnëni? Selamu alaikum, mështë. Aleykum, selamu, rahmatulloh. Dhe isha një pyqe me bo. Falë Allah. Aki drejtë kurban për njerit 10 mjë prejtë? Njëri u deka, po, me prej për ta kurban. Pa. E qartë, e qartë. Pa. Do të me prej kurban për të vdekur. Kyve prej mund tjetë i, i, i motivuar nga diso motive, nga diso njete. Dhe varsish pe njetit, pas taj edhe e merë vendimin. Në qovë se për shambull prej më kurban, natën e kurban bajramit, duke me nduar se këj i natës e kurban bajramit është për dektin, e tani kurbani i ditës e kurban bajramit është për gjallë të zbanë. Nuk duhet për kurban bajram, kështu me nda, për të vdekurit natën e për gjallë ditën. Ska kështë argument. Andaj në qëfë se dënë me i përfri të vdekurit e tu në kurban, i përfri në kurbanin që e prejnë ditën me njetë. Sikur se, ka bërë Muhamedi S.A.S kur ka thënë kurban ka bën njet o zot kjo është nga on dhe familja ime e familja e tij ka qenë edhe Hadija radiallahu anha që ka vdekur dhe është përfill kët njet andaj lejohet kur i gjalli prend kurban ditën e kurban bayramit në njet të kurban bayramit të kurbanit për kurban bayram ta përfill edhe të vdekurin por ju atë ndon ditën për gjallë e natën për vdekur kjo është e qartë sot mu ka tek po duam prendi kurban më është për nda fukareve për shpirt babës, se babës më ka thënë Sadakun, lejohet. Qase lejohet njeriu të jap lëmuş për të vdekur të tij. E në lëmuş në sadak bën pjesë të qurbani. Andaj sikurçi lejohet më vonë kanas 20 euro apo më ia bleni thas mill, më ia bleni kesë pasol, çaj për dekun e lejohet sadak, lejohet edhe qurbani me prit. Me njëtë ju do të thot, ju ju me njëtë tjetër, po me njëtë sadakus, lëmojës. Un pashere kët qurban për hir të Allahut azza xal, për hir të Zotit po e për dhe po ja shkepim mishin fukarave. Ose të ofrojmë, ose po bëj një ushqim me një gjyshim musafir. Për shpirt babës, nonës, dikujt afër, nuk prishpun lejohet me kët njëtë nga se thash është motivuar nga njëjti mirë për sadak. En sadak për shpirt edhe thierna qurbanit që lejohet më on sadak për të vdekurit. Allahu te masi. Kemi një telefonat ur nëne السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هو doni tias po no e jam ni motor katram ne 2 ore po edhe un po alla de krajt apo printe minu kum lloj nu ne vundulish do me thon u luce me thon nje ka bo shume ekstremiste sikur foto dzejsat kisha dosh mi kshil prej teja jollu na po qalloj shtblet amin e diu qe qoft ky esh nje problem ky esh nje problem qe ne per shkak dhe këtyre probleme kemi veçuar një ditë të caktuar ku mund të prezojmë këtu problemin, do të thotë e kemi ditën e mërkurë, kam një problem me Hoxhin Muhamet Dermaku dhe atia mund detalisht të sheroj këtu problemin. Por pasi bëre këtë pyetje unë shkurtimisht po të them të të që javën e kaluar, sa më duk para dy javëve e kanë bënë një këshill pak më gjatë për prindërit që i pengojnë fëmijët në zbatimin e urave të Allahut xh. Lahu. Mirë të më gjetat video dhe më ndiqni së bashku me atë S'paku si këshill për ta. Shiko se çfarë bën ju kur më tengoni më. E joti është më i këshillu. E joti është që më i mësu. Ka muzikë kanë para gjykime. Ka muzikë kanë tashë tema të shumta dhe pengojnë për shkak të hallkut. Jo pse aty nuk pengon drejt përlet kë punë. Kan ë frika të shumta tash jë mbulu, tash kush që kanë duat, duan më hojë këto frika. Çert se ju mir, nuk kodboj kë më kët, nuk kodboj kë më at. Kodet bimë urrn Allahu te xhel. Ja sikon Kur'an Allahu m'ka obligu mu mbulu, po mbulna për shkak te urrn te Allahut. Kur kurs po m' imponon me dhunës, po përtin kurkosh, Allahu xhelalu ala m'ka obligu dhe po mbulna. Serajo. Serajo them se dhe besoj qe Melena xhelalu ala men e dialog te mirëfillt, mohabet mir, mirë, sjelljet mirë korrekte, sarem te çart te thukt, me neqe mund te rreguim shumë probleme. Po ndryshe ti zbatoje urrn Allahu te xhelalu dhe inshallah ata fillojn te binden dhe te kupton realiteten qe nuk mund ta nuk mund ta mohoj. Por gjithashtu për çdo komplikim në këtë ditë është thërdita e mërkurë e rezervuar për probleme të aksionit ytë. Mirë është se atia ti bëhet përsëri një pyetje Hoxhës, dha që ndoshta me siguri do të jep përgjigjme të tjera të shtuara në lidhje me kët problem. Allahu xhallahu ole undih muft. Kimë lind telefonat, si duket, si baskos është e fundit personte. Po si duket? Si duket ka të shtuaj? Se të qoftë kemi mjaftë nga SMS-a që nga ka nërë sonte që tërën se duke të adhë njatë telefonatë për në garegjia në bëjnë me dhije Urnë ne? Urnë? Urnë falë, salamu alaikum Aleykum, salamu, rahotullah Zdoj në në nëmë ndroshtë të mërë sabonit t'yke që komë në ti Falë, allah ku të bash avdes u në këto pasur komplet por tash nami ne kam pak pas pashta she me mora dash apo më me mora dash bashardhan ku pasuna ku të bëj pashen çufit futoj më ninj po po po po e çort e çort pandet aloj problem assalamu alaykum aleikum salam tu barakat li ju tani me mora bes tekvani kullahat ngase kët e ka vepruar dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur se ka në hadith në um selemas O të tjerave kur flas kur flasim për pastrimin e pejgamberisë sallallahu alejhi dhe sellem që pastruaj lahej, merrte gusull. Apo dhe kur e kanë pshuh guslën e tij kanë thënë se fillimisht merrte lante organin e tij genital, e pastronte mirë, pastaj merrte abdes e pastaj lahej. Që më kuptu se njeriu lejohet të merr abdes të vëndaniku lahet nuk prish, nuk prish punë, veçanërisht nëse ka nevojë për këtë çështje, nuk ka diçka të ndaluar në këtë drejtim Allahu ede më së miri. Dhe koha a ka kaluar do të dhe dua vetë një një një një pyetje të fundit të them nga na kanë merë edhe shumë pyetje nga asemetat që kanë dërguar sonte na bëni hallall po subhanallahu tek patë muzikë që gjithë ato javën përgjigje por u premtojmë se inshallah nuk do të mbeten këtu pa u përgjigje do të përgjigjemi inshallah në takimet e errës por thotë a bën mi thon do të luajë shqipe gjatë falës jo doft që në kuptuat me to me knu elhamin surën duhet me knu arabisht sikur se ka zbrit Allahu Kur'an arabisht e për shep ka vonë ballku më lutë Allahu Xhelalu ala jashtë në namazit. Nëse je qelut shep ki vëmë lut sa dush as namazit. I ki 5 vakte ka 5 dakika, gjithë orë nditje lutë Allahu Xhelalu ala arabisht çu ska mësu. Tanë 23 orë djuse ki më lut shep sa dush. Nëse je që e lut shep ki vak sa dush edhe absir sa dush më lut, andaj këto ku Allahu na ka mësu çish më lut temp te lutum çishto arabisht, çure ka zbitur në Kur'an. Për tirat inshallah jemi nga ta qelutim është prisbur me lutë edhe shqip jasht jasht namazit kjo është që mund tëmë për të them për sonte thash kanë mbetur edhe pyetje të tjera të shumta por me kaç duhet ta përfundojm zoti xhelalulahu ju ruaj u dhash shëndet e begatin familjes juaj boftallahu xhelalulahu që ditë e mbetran kë dunya tikimi ditë të, dit të gëzimit e shëndetit e dashurisë e harmonisë e bashkimit mes vetëve dhe boftallahu xhelalulahu që ti mi sikur se thash dëshmitar të denj të fjalës tonë që kemi thën la ilaha illa allah muhammedur rasulullah ذو تروى دين تاكي من آرشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.